Тук до мен е факт, аз съм Дрил и сега искам да го питам какви са тези твои 100 метода да направиш добър фристайл. Моля, те обясни. Няма време, Дрил, за 100. По-добре да направим твоите 10 за кофти фристайл. Окей, okay, факт. Разбира се, че ще ги направя. Метод е 1, езикът е твърд като дърво. Метод 2, празни думи, а дървото ги рези с часове. Метод 3, ако го правиш за пари, няма да те отърве от дървения стил. На километри си от думите на Дрил. Метод 5 на всеки ред отзад от 5 служи сега. А пък така, нали? Аха, аха, аха. Метод 6. По-бързо сримите, не ги мисли или се спри, Или излез. Метод 7. С заучените фрази започни и пише се леден. Метод 8. Кръстиш защото си ядосан, защото имаш в устата. Нето 9. ако със думи не успееш, не се мотай на подиума като червей тревен. Нето 10. оказва се е непотребен. В ритъма унесен си потресен, радиш ги бесен. Дали пък да не ти вкарам някой 10? а?